Прибивши всі шляхи відступу для українських військ Віловайську. Так утворили котел. Українські війська залишалися в Іловайському котлі до 29 серпня, після чого українське керівництво.